Euskararen e, lekua handitza, beti gerozta gehiago konturatzen gira Euskarak beti erasoak jasaiten dituela, naiz eta intzinamendu batzuk izan ere erasoak jasaiten dituela, eta gure helbura betikoa da, e, segitzea Euskara zabaltzen eta egun hau izaten da, pixkat e, egun bat non jendea ere interesatzen den, e, e, zeh gehtatzen den ari eta hori, eta horiek ere ematen aldo aukera jendeari, Interesatzeko gehiago gure hizkuntzari eta goizeko amajetan edunaria xera emanen diogu, eta kaleetan eta emanend duugu izanen lehennik eta erakustazoka bat, beraz aktisa hau Gero e, momentu berdinan eta ondoan izanen dira auentzako jokoak, beraz puuzgagiak eta horko joko txiki batzuk, eta gero amaikiketan etohiko zaigu pohox txikiak eta denok egi egiteko. Aplikazio horren bidez, egi, egi desberdinetan diren panelak edo afitzak edo edo zein motatako gauzak izan daitezke. Salatzen ditugu, frantxe surtsen bali badira eta hori argazki zartu, kontse bidali eta gero kontse hiluak salaketa bat emanen du izan egikoetxeari edo afitzak eginduenari edo hori. Eta, jodan, aski behiaren ez, kontsailuarekin eta behatokiarekin sektu gira ahemanetan, haiek ere, haien aplikazia garatzeko, piskat, eta era, jendeari ezagut tarazteko. Konturatzen gira euskarak beti erasoak jasaiten dituela, naiz eta intzinamendu batzuk izan ere, erasoak jasaiten dituela, eta gure helbura betikoa da, e, segitzea euskaraz abaltzen, eta egun hau izaten da, piskat, e, egun bat non jendea ere interesatzen dut.